För en nanosekund stegar podden ur sin normala och trygga hemmasfär och lämnar sportens värld, inte fullständigt men i alla fall delvis. Det är nämligen dags för kulturpolitiken och Vänsterpartiets gamla partiledare Lars Åhli att gästa agendasättarna i detta det tolfte programmet. Varmt välkomna förresten till 2013 års första episod. Ja, Åle inledde vårt samtal med att snacka Djurgården i synnerhet men också om styrkeförhållandena, Stockholmsklubbarna emellan. Det visar sig att Åle besitter gedigna fotbollshistoriska kunskaper och är ett stort, stort fan av allt som rör Djurgårdens IF för er som inte kände till det. Vi pratar också om mediepolitik och vilka dags- och kvällstidningar samt dags- och kvällstidningsjournalister som har politiska agender eller ej, varning därför extrem name-dropping. det förklarar också intressant hur man som politiker måste låtsas och frisera sanningen hela tiden samt varför det är bra för Karl Bildt att han är så arrogant. Och sen var det det där med Nacka Skoglund hade de spelat tillsammans eller ej det tar podden reda på i den här episoden. Jag vill också upplysa om att mitt intervjuobjekts mikrofon raspar lite mot tröjan han har på sig då och då under intervjun. Jag har försökt ta bort det där så mycket jag kan men vissa bitar är kvar. Och jag ber naturligtvis så mycket jag kan om ursäkt för det där. Tack som vanligt till Jon Witt, till Samuel Gonzales, Torbjörn Veinersjö och Aron Wahlgren. Och om ni har synpunkter på saker och ting som rör podden så går det utmärkt att mejla mig, det gör man på Agendasattarna, ett gmail.com. Här också finner man mig via Twitter, där finns jag på Anders sedhamre. Ja, vad kul med nytt år nu hör ni, under 2013 kommer podden ut på onsdagar, precis som vanligt alltså. Och vi inleder med Lars Åle. Varsågoda. Välkommen Lars Åhle till podden. Tack så mycket. Säger man Lars eller Lasse? Om man inte känner mig säger man Lars. Om man känner mig säger man alltid Lasse. Vi håller oss till Lars. Du, gästerna brukar få presentera sig själva. De jag intervjuar har ju mest förutredningsvis med sport att göra. Och du har inte förutredningsvis med sport att göra men är du är intresserad av, av idrott. Men berätta så att vi vet vad det, är, vad det är du gör på dagarna. Ja, jag är ju riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har tidigare varit partiledare och numera ansvarig för kulturpolitiska frågor i vår riksdagsgrupp. Och så eh, har jag dessutom lite ansvar för EU-frågor i riksdagen. Och så har jag dessutom då som ett litet extra uppdrag att jag är en eh, ledamot av en krigsmateriell som just har blivit tillsatt och som ska jobba fram till december 2014. Så att jag, jag brukar säga att jag har gått ner till heltid. Mycket mindre jobb nu än när du, var, när du var partiledare? Dels är det mindre jobb rent fysiskt att, att jag har mer ledig tid. Men den stora skillnaden är att jag inte behöver vara tillgänglig jämteständigt och, och jag behöver inte kolla av med någon presssekreterare jämt och ständigt. Förut var det så att min presssekreterare och jag hördes minst tre gånger om dagen, jag säga, även när vi var lediga därför att det är, så är partiledaruppdraget att man måste hela tiden checka av och det, att slippa det gör att jag känner mig mycket fjärdig och mycket mer tid Hur mycket tär det på en psyk och på ens fysik också att vara partiledare det verkar nästan omänskligt för oss som har ett 9-5 jobb Ja, nu är det ju så roligt då. så att det är klart att jämfört med att vara heltidsarbetande järnvägare som jag var tidigare och jobba med politik på fritiden. Så var det nästan lättare att vara partiledare. Därför att eh, det, det gick åt lite mer tid. Men jag fick ju ägna mig åt det som jag brann för. Eh, och, och samma sak nu. Jag jobbar säkert lite mer än en heltid. Om man räknar timmar. Eh, med både inläsning och allting sånt där som hör till. Eh, men så länge man har ett jobb som man brinner för. Och som man trivs med. Så är inte det nödvändigtvis ett stort problem. Vi sitter just nu i ditt arbetsrum i regeringskvarteren kan man säga så. Ja, i riksdagshuset är det. Ja. Jag har noterat några djurgårdspinaler redan. En fin tavla där det står ditt namn och nummer tre och sen en liten gubbe där borta va? Mm. På vilket sätt konsumerar du sport? Jag är ju eh, djurgårdare sedan 1964 eh, och då var jag sju år. Så att det är ju hela mitt liv i princip. Jag måste erkänna att jag hade en liten avfällningsperiod innan det. Jag var AIKare när jag var fyra år. för att min pappa var i år. Så att jag kom till, till mina sinnes fulla bruk vid sju års ålder. Och jag är djurgårdare i allt. Det finns ju en del som håller upp jorden i fotboll. Och så håller de på någon annan till hockey. Och, så där. och som inte bryr sig om vilka som tävlar för olika klubbar i andra sporter. Och så där. Jag är ju inte... Ett särskilt intresserad av fäktning. Men om Djurgården ställer upp där så håller jag på dem såklart. Och jag håller på Djurgården i handboll. Jag håller på Djurgården i bandy. Och jag håller på Djurgården i boxning. Sådär. Så att jag, är verkligen, jag, känner, jag identifierar mig väldigt tydligt som Djurgården. och eh, De främsta sporterna är för mig också fotboll och ishockey. Där jag har säsongsbiljetter på båda. Okej, okay. hur ofta är du där och tittar skulle du säga? Då? Varje gång det är hemmamatch. Eh, jag försöker att... Eh, Undvika engagemang som gör att jag missar Matcher, det händer såklart Det finns ju viktigare saker än att gå på En vanlig serielunksmatch någon gång Men det är sällan, jag, jag missar Väldigt sällan eh, hemmamatcher Och borta matcher kan jag faktiskt kombinera ibland Med en resa och sådär, så, där, så att det funkar Rätt bra det också Är det liksom det speltekniska i fotboll i saker som intresserar dig Eller är det passionsdrivet Ditt fanskap för Djurgården Det är båda delarna, jag är eh, jag tycker själv att fotboll är den vackraste av sporter, när den utövas av ett lag som är samspelt och som, som kan behandla bollen och motståndarna rent taktiskt och tekniskt på ett sätt som gör att det blir en skönhetsupplevelse, då, då sitter jag och njuter även om jag inte håller på det laget. Men sen är det ju passion för en klubb och för ett lag och förutom Djurgården så är också Liverpool en väldigt stark passion för mig. Och i något mer i utsträckning Barcelona. <laughs> Så att, man kan säga att det är Djurgården, Liverpool och Barcelona i den ordningen som upptar som mitt intresse när det gäller fotbollen. Har du bollsen själv? Ja, det, det har jag. Men jag blev aldrig särskilt bra. Men hyfsat bra på att, att hålla bollen i luften och sådär. Men i den åldern när det, det handlade om att satsa stort eller inte så valde jag inte och vilket ju då var annat, det var tjejer och det var liksom man sånt där så att jag blev aldrig särskilt bra, jag tränade med ett division fyra lag, och längre kom jag inte Om man ska vara li lite fördomsfull och bli målad med breda pensellag för en skund, så kan man väl säga att Djurgården har traditionellt varit någon form av överklasslag och ditt parti företräder eh, främst då kanske en, en arbetarrörelse hur ser du på den, den relationen och förhållandet? Historiskt sett så är ju i Stockholm Hammarby det i arbetarlaget. De bildades 1897 men de hade en föregångare som hette Hammarby Rådklubb som bildades 1891. Precis som Djurgården och August gjorde. Och Hammarby Rådklubb hade sina stadgar att man måste vara arbetare. Så det var ju väldigt, det var ju nästan sektoristiskt. Så, att så att, där finns en tradition som... som jag vågar påstå inte är lika levande nu- men som var det under eh, 1900-talets första decennier. AIK var då faktiskt överklassklubben. Eh, det, var, det var där som, som eh, de grevarna och baronerna samlades. Greve från Rosen som sen också gav namn till- från Rosens pokal som vi blev SM-buckland under många år. Eh, och som, som sen fick lämna ifrån sig den äran- eftersom det avslöjades att han hade varit nazist- han var i aik ordförande och hederschaufförande i AIK. AIK har alltid eller AIK har alltid haft kungahuset på sin sida. Och men Djurgården var definitivt inte en arbetarklubb men inte heller vill jag påstå en, en överklassklubb. Och det bildades ju av 14 unga män, varav de flesta var rena arbetare på Djurgården. Det var, det var ett par handshoare, det var springpojkar och det var John Johansson som var själva grundaren då. Uh, och jag vet att Leif Yttergren som är idrottshistoriker, han gick igenom medlemsmatriken och jag tror det var 1902. Och då hade Djurgården slagit ihop med, med en idrottsförening på Östermalm. Då hade man ju mest medlemmar på Östermalm för på Djurgården bor det inte så många. Men man hade inte en enda medlem i Gathus. Uh, och det visar att det kanske inte var de finaste Eh, adresserna som eh, djurgårdare bodde på, utan de bodde i gårdshusen. Och där bodde ju arbetarbefolkningen postman på den tiden. Så det är inte helt enkelt det där. Eh, så jag brukar hävda att, att AIK har mer av överklassrötter. Eh, och under min eh, tid som, som väldigt, när jag blev aktiv djurgårdare, då var faktiskt Hammarbyletta av en moderat- högerman Lennart Nyman som också var viceordförande i Stockholms han var ordförande i från under samma period så det är inte riktigt så enkelt som det ibland kan låta när man hör en del andra Nej det är det inte men jag inbillar mig att du har fått kritik under tiden du var partiledare ifrån medlemmar i partiet på något sätt att det där skulle ligga dig i fatet att du var där. Nej det har jag inte fått, däremot så har jag fått proposer från Hammarbyar framförallt om att jag borde hålla på Hammarbyf Eh, och, och de vill gärna också själva romantisera bilden av Hammarby som arbetarklubb och sådär. Eh, och det, jag, jag ger dem gärna det. Att från början så var det definitivt mer av en arbetarklubb. Eh, men det har också varit mer av en lillebrorsklubb i Stockholm. Eh, Tvillingklubbarna, AIK Djurgården har varit de som, som den stora kampen har stått mellan. Och när jag växte upp på 60- och 70-talen såg vi inte Hammarby som någon riktig konkurrent. Utan det var lillebror i Stockholm. Så att för mig handlade valet om AIK eller Djurgården. Och Jag växte upp eller började skolan i västerort i Blackberg. Där var det nästan bara djurgårdare. Jag tror jag hade en som höll på AIK och en som höll på Malmö FF i vår klass och resten var Djurgården. Och Det berodde bland annat på att Djurgården hade på den tiden fortfarande kvar en, en tradition från tiden när man spelade på Kristinbergs i och Tronoberg IP. Så att man var en västerordsklubb. Det var, det var Djurgården. Det var Hammarby hörde jag nästan inte talas om. Utan det var Djurgården, ARK och BP där man spelade. De höll man ju inte på utan där spelade man Och det gjorde jag också. Har du och Fredrik Reinfeldt pratat om Djurgården någon gång? Om. Det är det enda vi pratar om. För vi har inget gemensamt i övrigt. Men vi har, vi har det här att vi håller på Djurgården. Så att, eh, när man träffar politiska motståndare i olika sammanhang så vill man ju gärna kunna kallprata. Och jag har lättare för några och svårare för andra. Och den jag har lättast för är Göran Hägglund. Och han håller på Degefors. du kan prata fotboll, men vi kan prata annat också. Reinfeldt däremot har jag väldigt lite gemensamt med. Men, men då brukar vi alltid hitta det där. Jag Vi kan prata om hockey och fotboll därför att det där håller vi på samma lag. Mm. Det är civilt. På vilket sätt tycker du sport är kultur? Jag brukar... Tvärt emot många andra försöka säga att sport och kultur inte ska blandas ihop. Vissligen så håller jag med om att sport är kultur i någon vid mening. Men det finns väldigt mycket som är det. Och jag är ganska angelägen om att kultur och konstpolitik står på egna ben och inte blandas ihop med annat. Det innebär ju inte att jag nedvärderar idrott. Jag tycker ju att det är bland det viktigaste vi har i vårt samhälle. Både när det gäller att få så många som möjligt, framförallt barn och ungdomar, att utöva idrott- men också som upplevelse att faktiskt se eh, toppidrott. Det är ju någonting som berikar mitt liv och som kan berika många andras. Eh, men jag, ser, jag brukar inte säga att idrott är kultur. Med det sagt då så kan man ju naturligtvis prata om en egen kultur inom idrotten. Eh, och den, den är oerhört viktig. Eh, och där finns det, väldigt, det finns både avarter och positiva tendenser- och just nu så sitter vi och diskuterar bland annat i kulturutskottet som har just idrottsfrågorna. Frågan om hur klubbarna ska betala för polisinsatser eller hur man ska få en sund och bra lekta kultur utan att lägga fullständigt sordin på den stämning som faktiskt har vuxit fram under, under lång tid på arenorna. När jag började gå på fotboll kring 69-70 började jag gå själv. Då var, det ju, då var vi 150 man i klacken och vi var inte så högljudda och vi, det var hejaramser och inga sånger. Alltså det fanns ingenting av den engelska supporterkulturen i Sverige på den tiden. Och jag är ju enormt glad åt den klack vi har nu och som andra klubbar har. Och som förhöjer stämningen och som gör att det är, och som det kan man verkligen tala om med idrottens och fotbollens kultur. Att, att numera så är det en totalupplevelse där spelet är en del men inte den enda. Utan där läktarna och publiken är minst lika viktiga för att upplevelsen ska bli bra. Hur ser du på den här heta potatisen som du berörde precis, att klubbarna nu får betala polisnotan om man drar det kort? Det är fullständigt vansinnigt. Jag har ingen förståelse alls för det. Och, och anledningen till att jag inte har det, det är ju framförallt att eh, polisen ska inte vara någonting som de som har råd ska få utnyttja. Polisen ska stå för säkerhet och trygghet i vårt samhälle. Alldeles oavsett om de som behöver den skydd, det skyddet eller den säkerheten har råd med eller inte. Inne på arenorna, där ska klubbarna ha ett mycket starkt ansvar. Men utanför arenorna, och det är ju där polisinsatserna är stora, där ska de polisinsatserna vara en del av samhällets kostnader. Sen ska man jobba tillsammans, klubbar, supportrar, polis, sociala myndigheter, för att naturligtvis minska och förebygga. Eh, våld och trakasserier och, och huliganism inom idrotten. Men det är en annan diskussion. Att ta betalt för polistjänst i samma evenemang. det leder helt fel. Och det kommer att leda till att vi även får svårt att ha musikfestivaler. Eh, för att alla kommersiella arrangörer av eh, ett evenemang kommer att eh, få ta med en kostnad som är så stor så att man riskerar att inte ha råd med evenemanget överhuvudtaget. Ser ni en förändring av det där på kort ja. sikt? Jag är helt övertygad Björn Eriksson har varit regeringens utredare och han har landat ganska bra. Han förstår frågan och han inser att det här kommer att knäcka en del klubbar. Och dessutom finns det en orättvisa inbyggd i det nuvarande regelsystemet som gör att klubbar som inte är uppbyggda som aktiebolag de slipper betala. Medan de som har formerat sig som aktiebolag de får betala. Och det är också en orimlighet. Så att jag är ganska säker på att Björn Eriksons förslag kommer att på något sätt bli verklighet. Och då, då hoppas jag verkligen att vi får bort helt den här diskussionen om att klubbar ska betala för polisinsatsen. Jag vill ställa en, en fråga om tidningsbranschen. Och det är, på gatan sägs det väl att Aftonbladet är lite mer vänstraorienterat, man kan säga så. I alla fall historiskt, traditionellt. Och Expressen har en lite mer blå framtoning. Hur kan du som politiker med helt den här glasögon se det där? Ser du någon skillnad på de här två tidningarna? Ja, men nästan bara på ledarsida och kultursida. Där är det fortfarande tydligt. Aftonbladet har en, en väldigt socialdemokratisk ledarsida som jag då oftare instämmer med än med Expressens mer liberala. Och framförallt har Aftonbladet en väldigt radikal kultursida där, där den radikala debatten eh, syns. Men om man tar tidningarnas innehåll i övrigt i reportage och i nyheter eller i nöjessidor eller sportsidor. Nej, det finns ingen som helst möjlighet att se någon skillnad där. Ibland så är Aftonbladet... Eh, Mer angelägna om att spegla kungahuset än vad Expressen någonsin är och så vidare. Så att där är det verkligen inte möjligt att se någon skillnad. Ser du politiska linjer i nyhetsrapporteringen då? Inte i Aftonbladet och Expressen så mycket. I morgontidningarna så ser du mer. Att Dagens Nyheters politiska redaktion har varit väldigt polit politiserad. Eh, till skillnad från Svenska Dagbladet, menar jag. Eh, det har varit tydligt flera valrörelser. Eh, och Det är uppenbart att, att DN också har plockat journalister från sin politiska redaktion till ledarredaktionen. I åtminstone två tillfällen. Eh, och det visar på något sätt hur man eh, har hanterat sitt redaktionella material utifrån politiska utgångspunkter. Svenska Dagbladet tycker jag har varit bättre på att hålla isär opinionsbildning på ledarsidan. Och redaktionellt arbete som ska vara i någon mån mer objektivt och försöka att spegla och, och granska oavsett vilka politiska partier det är man vill granska Hur var din relation till mediakåren när du var som SDL då? Jag tror att det är ett misstag som en del politiker gör när de känner sig orättvist behandlade är att man tar på sig martyrrollen och går ut och klagar och gnäller och säger att vi blir alltid orättvist behandlade och det är alltid något fel på journalister som just skriver om oss och sådär Eh, och det kan man tycka men om jag tittar tillbaka på jag var varit partisekreterare jag var från 1994 till 2000 jag var partiledare från 2004 till 2010 eh, 2012 inte kan jag säga att jag har blivit orättvis behandlad som helhet journalistkåren i Sverige är i huvudsak väldigt hedlig och bra, man gör sitt jobb eh, och ibland har, så innebär det att vara ganska hård mot mig det får jag ta jag har ju varit makthavare och är fortfarande någon mening jag ska granskas, jag ska utsättas för, för ganska hård granskning. Eh, enstaka journalister kan jag däremot tycka har gått över gränsen och varit närmast besatta. Men, men att, att kladda den kritiken på hela journalistkåren eller media i allmänhet, det vore fullständigt orättvist. Vilka journalister har haft fejder med då? Dels de politiserade journalisterna, det finns ju numera... Eh, en vanligt förekommande eh, tradition inom svensk press, eh, dagspress framför allt, att man har analyser på nyhetsplats. Eh, jag har mycket lättare att ta ledarskribenter, för de vet jag. De har till uppgift att formulera åsikter utifrån en ideologi. Eh, så att, eh, där kan jag snarare känna respekt för en Peter Wolodarski på DN. Eh, därför att han utifrån sin ideologi vågar ändå Formulera kritik och egna idéer och egna ställningstaganden. Men de som står för analyserna på nyhetsidan, de gör det under ett sken av objektivitet. Lena Melin på Aftonbladet Lena exempelvis. Melin, Henrik Brors som tidigare var på DN, nu är Bryssel-korrespondent där. Det är ju typexempel på sådana som, som tar på sig rollen att vara uttolkare av vanligt folks syn. Men som ju naturligtvis präglas av sin egen uppfattning. Som ju inte är, lever i ett vakuum utan de har naturligtvis sina egna idéer. Och de behöver inte redovisa dem. Och det gör att det blir svårare att ta på och det blir svårare att, att för, för läsaren att avslöja ifall man tycker att annorlunda. Och det, det har jag svårt för. Jag tycker att eh, nyhetsjournalistik eh, antingen ska vara i form av krönikeform. Då vet man, här är någon som tycker själv, personligen någonting. Eller också i form av granskning och rapportering. Då vet man att här är en journalist som gör sitt hedliga jobb. Och de här analyserna och kommentarerna, de är ju varken heller. Tror du alla läsare förstår den distinktionen som du talar om där? Nej, det är just det som är ett av problemen. Att, att de här analyserna... De går under sken av objektivitet som gör att väldigt många läsare tror att det här är någon sorts uppenbar sanning. Men Lena Melin, hon skriver lika mycket sanning som Peter Wolodarski. Men hon gör det utan att redovisa vad hon tycker. Och det tycker jag är ohedligt. Mm. Jag vill minnas att Göran Persson kritiserade Henrik Brors rätt ofta. Vad, vad beror det på? Att folk har ett horn i sidan mot honom? Alltså jag, han, har, han hör till dem som styrde den politiska redaktionen. Han var ju chef för den politiska redaktionen på... På och styrde den väldigt tydligt så att till exempel i valrörelser så såg vi hur man gynnade de borgerliga partierna och missgynnade de rödgröna partierna. Kent Asp som är professor i journalistik vid Örebro universitet han har också visat väldigt tydligt att DN är ett av de sämre exemplen på objektivitet i valrörelserna. Så att det finns en grund för att just Henrik Brors hamnade i skottgluggen för kritik från den rödgranna sidan och säkert i mycket mindre utsträckning blir för kritik från den borgerliga sidan. Det där låter ju alarmerande att vår största morgontidning och viktigaste morgontidning driver någon form av opinion på, på nyhetssidor. Ja, det, och det borde uppmärksammas mer. Kantasp har skrivit eh, stora artiklar, faktiskt publicerade på debatt båda gångerna både efter valrörelsen 2006 och valrörelsen 2010 där han just tog upp det problematiska i att man polit politiserar redaktionellt material och reportage Eh, därför att eh, det gör det naturligtvis svårare för, för vanliga nyhetskonsumenter att bilda sin egen uppfattning. Eftersom de styrs i en större utsträckning när man läser de här tidningarna. Eh, och eh, för överraskande för mig så skriver Kant Asp att Svenska Dagbladet är en, en tidning som i större utsträckning avhåller sig från att ta ställning i redaktionellt material. Och Svenska Dagbladet är ju på nyhets eller, eller ledarplats mycket blåare än DN. Så att man skulle ju kunna tro att det kanske också där fanns en önskan om att vara tydligare i sitt ställningstagande politiskt förborgerligheten. Men på nyhetsplats syns inte det och det är, ju en, det är en styrka för en tidningen. jag. Vad tycker du om Agenda som bor på SVT på sådana kvällar? Agenda är ett av de bästa program vi har. Det är ett seriöst analyserande program där, där politiker och andra makthavare får chansen att Både förklara sig lite mer långsiktigt än man får i en nyhetsintervju. Där man oftast klipps till eh, kortare än en minut. Eh, men här får man chansen. Och kan också bli ganska hårt trängd av en skicklig journalist. Eh, det här är ett program som jag hoppas verkligen kommer att, att fortsätta. Men då hoppas jag också att man inte går i någon, någon av de fallgropar som jag ser en, kanske en viss risk att man håller på att gå i. Nämligen att man inte... Är tillräckligt tydlig med att läsa på. Att man inte är tillräckligt kunnig som journalist. Då blir man istället ett verktyg för en, en skicklig kommunikatör. Eh, till att inte ifrågasätta och kritisera ett budskap. Och då blir det naturligtvis mer propaganda tv. Eh, och några gånger har jag tyckt att. De hade ett, ett agenda som jag twittrade lite kritiskt om också. Så hade de fyra ministrar på rad. Och ingen av dem ställde upp i debatt. <laughs> och det, eftersom jag inte tyckte att journalisterna var särskilt vassa i sina frågeställningar. och sånt där Så blev det, det blev lite Kina-tv över det. Mm. Eh, och det får Agenda akta sig för. Där, för att annars är det programidén helt lysande. Tycker du de är bra annars? Anna Hedermo, Mats Knutsson och sen Karin ett tidigare. Tycker du att det är kompetenta journalister? Anna Hedermo har jag generellt sett väldigt stark respekt för sen tycker jag att senast som hon intervjuade Jimmy Åkesson där håller jag nog med Johan Kronemann-idén som, som skrev att, att hon inte var tillräckligt väl påläst för att faktiskt ställa honom till svars han är skicklig men inte skickligare än att den väl påläst Anna Hedermo borde ha kunnat göra ett bättre jobb annars så tycker jag nog att, att nivån på, på journalister just i ett sånt program skulle kunna vara högre så att, jag skulle gärna önska att man, man verkligen ansträngde sig om att få fram vassa och kunniga intervjuare som också är tillräckligt pålästa för att kunna ställa makthavare till svars. Är det någon du tycker är riktigt bra i det här hänseendet? Den absolut bästa intervjujournalisten vi har det är Thomas Ramberg som har lördags intervju på Ekot. Fantastiskt därför att han är, han är så oerhört väl påläst så att man vet att man kommer aldrig undan med en halsamling. Det går inte att glida det, utan eh, man får hela tiden tänka han vet. <laughs> alltså, det som, som är offentligt eller möjligt att få tag på, det har han fått tag på. Han har läst på. Och då går det liksom inte att lossa som att man menar något annat när, när det man har sagt är väldigt tydligt i en viss riktning utan då får man helt enkelt utgå ifrån att han vet. Och det gör ju att det blir väldigt intressanta program. Därför att många makthavare har ju tendensen, och kanske jag också hade när jag någon gång satt i den här intervjusituationen, att, att göra sitt eget arbete lite mer göra det lite mer positivt än vad det kanske har förtjänat. Man kan, man kan ha sagt dumma saker och så man skylla över dem på olika sätt. Det faller man på direkt mot en Ramberg som är, är den skickligaste vi har. Jag är lite, lite oroad över att han nu har medlat att han ska bli nyhetsreporter på Ekot och lämna lördags inte någon annan för jag tror att det blir svårt för någon annan att fylla den kostymen, han har varit helt lysande. Du säger komma undan med halvsanningar, det låter lite underligt, tänker politiker så? E egentligen så är det djupt mänskligt det här om du tänker dig själv att du har sagt någonting som du i efterhand kanske inte tycker var det smartaste du har någonsin formulerat och så kommer någon och nagla fast dig i just det och du är ju själv överens om att det här var inte så smart. Då försöker du naturligtvis skylla över på något sätt. Eller hitta förmildrande omständigheter. eller sådär. Så Så egentligen är det djupt mänskligt. Det gör politiker också. Om vi har sagt något dumt, vilket vi gör som alla andra någon gång ibland. Då försöker vi att påpeka att det var sagt i ett sammanhang som var helt annorlunda. och Det var, det var inte menat som det lät. Och jag, och sådär. Vi har väldigt svårt för att säga, och det, det tror jag också är mänskligt. Ja, jag hade fel. Ja, det där borde jag aldrig ha sagt. Eh, alltså, eh, och det, det är verkligen någonting som jag känner igen hos mig själv. Jag har blivit bättre på det. så att jag, jag, jag har mycket enklare idag än vad jag hade för 10 eller femton år sedan att säga jag hade fel. Men eh, om man inte säger så, då är risken ganska stor att man faktiskt glider på sanningen. Och det är eh, bra med journalister som kan avslöja det. Därför att då tvingas man att faktiskt... Säga de där orden. Ja, jag hade fel. Och så där borde jag aldrig ha sagt. Nu kan man tappa trovärdighet och lite prestige också. Det är inte jätteintressant antar jag. Nej, det är klart att, att många tror att, att prestigen är livsviktig för att man ska kunna behålla någon sorts ställning in, i debatten och ha en offentlig position och så. Jag tror mer och mer tvärtom. Jag tror att prestigelöshet är det som, som lönar sig i längden. Och, att, och jag har gått därifrån att ha varit relativt prestigebunden och försvarat och försökt förklara på ett sätt som har skylt över och sådär till att nu säga att jag har ingenting att förlora på att säga att jag har gjort dumheter, sagt dumheter och haft fel jag tror att människor har mycket större förståelse för det än att man fortsätter att hävda att man egentligen gjorde rätt eller tänkt annorlunda än vad det framstår. Du var varit lite i blåsväder för några år sedan när du hävdade att du hade spelat fotboll med Nacka Skoglund. Vad handlade det om egentligen? Hur gick det till? 1968 så spelade Ryd IF, som jag spelade i. En vänskapsmark fort Kjärrtorp. I Kjärrtorp spelade Nacka. Det var ju alldeles i slutet av hans karriär. Han var ju ganska märkt av långvarigt alkoholmissbruk och modde väl inte så bra heller. Men att klubben ville ha Kärrtorp, det berodde ju på att Nacka fortfarande drog folk. Då kunde man ta en inträd och tjäna några kronor på en sån där match. Eh, och eftersom jag hade för mig att det var match var 1970, och jag, började, jag debuterade i A-laget när jag var 13 år. Eh, så jag hade för mig, eh, och det var väl en livslögn på något sätt, att jag faktiskt spelade den där matchen. Jag var vänsterback så jag hade, det, det kunde ha varit så att jag inte träffade, träffade på Nacka om jag hade spelat den. För att han var ju vänsterytter eller vänster mittfältare. Så, att, så jag har ju, det här har jag ju sagt och snackat med poolare om. Och, och i princip så har vi varit överens. Och pappa han kom ihåg att jag hade spelat den där matchen och sådär. Så det blev en sån här, ja men så var det ju. Så... Eh, och sen så kommer en journalist med Lars Grimlund på Dagens Nyheter som har hört den där historien och börjar kolla liksom, historien. Och bra historier ska ju inte kolla, så den visas inte stämmer. Så jag måste ha stått vid sidan om. Och jag har kvar Nackas autograf. Så att, och jag kommer ihåg att han satt en frispark från, han måste vara 25-30 meter. Men det var väl det enda han gjorde om jag minns rätt den matchen, för han var som sagt ganska märkt. Så det här blev en historia som, som avslöjades av Lars Grimlund. Och det... Det var naturligtvis eh, en pinsamhet att jag minns fel. Men eh, så här i efterhand så är det inte någonting som jag går och gräver med över så mycket. Jag tror att många människor kan minnas fel ibland. Och jag tror att det finns många förklaringar till det. Och jag hade fel. Mm. Du var ju såklart i otaliga debatter under din tid som partiledare. Vilken debattmotståndare respekterar du mest rent retoriskt? Det är också en av de som jag tycker... Kanske är mest oense med i många politiska frågor på den borgerliga sidan. Och det är Jan Björklund. Han är oerhört skicklig. Och i en debatt inför valet 2010 så fick vi i ett tv-program frågan just vilka politiska motståndare som vi högaktade och respekterade mest utifrån just debattteknik och sådär. Och då sa han i princip samma sak om mig. Så vi hade en sorts ömsesidig respekt. Samtidigt så kunde han ta till knep och slag under bältet som, som jag tyckte var mindre hedliga. Men det tyckte säkert han om mig också, att jag kunde vara ganska hård ibland. Men där fanns det en sorts respekt för den retoriska förmågan och sättet att debattera. Han hittade orden och han eh, hittade infallsvinklarna som gjorde att han kunde leverera en snabb one-liner som kanske slog hål på ett resonemang som jag hade förut och sådär. Och jag hittade några gånger detsamma eh, mot honom. Så att de debatten tror jag kunde vara rätt kul att lyssna på för de var rätt spänstiga. Den här legenden om Carl tror otroliga spänstighet då, vad har du säga om det? bild är... Det finns ingen politiker i Sverige som är i närheten av hans förmåga att skaka av sig kritik. Det, man brukade prata om Ronald Reagan som en teflonpresident. Att allting bara rann av. Bild är mycket värre. Alltså, Men hur kommer det sig? Ja, det finns ingenting som fäster. Det för att han har en överlägsenhet i sättet som gör att, att han, han, kommer, han blir aldrig skakad. Jag kan bli. Nervös och skakade i vissa situationer. Och, och om jag blir hårt trängd så kan jag säga dumma saker och så där. Carl Bildt kan inte det, han, han, han hamnar aldrig där. Han har en, och det är en sorts överklassens skärm eh, att eh, han är uppvuxen i en väldigt säker miljö där han alltid har fått framträda med säkerhet. Det finns ett klipp på honom som sannolikt är det första där han framträder i en tv-intervju när han är någon sorts elev på ett gymnasium. Och många elever strejkar för att få sina rättigheter och han gör det naturligtvis inte. Och han sågar dem med en fullständig säkerhet och en arrogans som liksom, Man känner igen Carl Bildt fast han bara då var tonåring. Och det, det där gör att det finns inte en journalist och inte en politisk motståndare som kan få honom ur balans. Om han är som han är de gånger jag har träffat honom, då, då han bryr sig inte. Han, han, det, det finns liksom ingenting som tar. Och, och jag har kanske inte egentligen svarat på frågan varför, men, men det går inte att svara mer liksom specifikt än så att han har en förmåga att bortse ifrån kritik och låta bli att ta åt sig som åtminstone jag saknar jag blir ledsen om folk säger taska saker, jag kan ta åt mig och jag, blir, jag blir uppfylld av vred och vill lägga till rätta och komma med invändningar och sånt. Där. om han hör någonting som är riktigt på väggarna, då garvar han liksom. för mm. att han är så säker i sin roll Rent objektivt tycker du att han är en europeisk topppolitiker? rent hantverkarmässigt? Ja, det får man nog säga han är en politiker som har respekt. Även om den amerikanska ambassaden enligt Wikileaks kallade honom för en liten hund med en stor storhundsattityd. Eller en mellanstorhundsattityd. Det var ju lite roligt och taskigt samtidigt. Så får man nog säga att på europeisk nivå så är det inte så att det finns mängder av briljanta politiker. Och jag skulle kanske inte kalla Bildt briljant men han är definitivt i europeisk högklass det du nämnde förut att du blir ledsen och vred ibland vid olika situationer. Det blev på 2010 som du kanske kommer ihåg. Kanske av olika skäl. Men framförallt så såg tv-tittarna det när du vägrade gå in till Jimmy Åkesson i sminket vid SVTs valvaka tror jag. Hur ser du på dig idag? Förhistorien till det är att vi var naturligtvis ledsna och, och också oroade. Många av oss. demokraterna i vår... Det är parti i Sverige, i alla fall i Sveriges riksdag, som står längst ifrån oss på alla sätt. Och vi företrädde många väljare och också medlemmar som faktiskt var rädda. Eh, därför att det har förekommit konfrontationer mellan eh, extremhöger och rasister och med vänstermänniskor. Eh, så att det var en ganska otäck stämning på våran valvaka där många uttryckte rädsla och oro för vilket land Sverige höll på att bli då meddelade vi SVT att vi ville inte förekomma vid något sammanhang den här kvällen tillsammans med Åkesson och Sverige. Så det hade min presssekreterare sagt och det visste de om. När jag då kommer till, till Sveriges Television så eh, försöker Christian Lok som var någon sorts lekledare under valvakan att leda in mig i eh, sminkrummet för att få bilder där jag och Kim Åkesson skulle sitta bredvid varandra och bli sminkade, sminkade samtidigt. Och det var just det som vi inte ville. Vi ville undvika det av det skälet att, att det fanns... Eh, det här var inte på skoj. Det här var inte någonting som man kunde skämta bort. Jag kan ofta skämta i politik och jag kan bjussa på mig själv. Och, och, och många gånger också tycka att andra som skämtar gör rätt i det. Eh, att det inte ta sig själv på stort allvar. Men just vid det här tillfället då var det helt fel. Eh, jag företrädde väljare som, som, som själva grät på vår valvaka för att vi hade fått in ett parti som de betecknar som rasistiskt och högerextremt och som ifrågasätter deras rätt att ens finnas i Sverige. Och i det läget att göra något skoj av det som Christian Rokvill och SVT försökte, det kändes fullständigt vansinnigt. Mm. Så när jag fick höra att, att Jimmy Åkesson satt in i sminket så sa så, så jag att då väntade och vände på klacken. Mm. Och det blev ju väldigt uppmärksamma Du var ganska upprörd. Ja, Eller var det besvikelse på grund av resultatet? Nja, det, var nog, det var nog flera saker. Det var ju dels därför att jag var, eh, jag var i en situation där vi hade förlorat. Det var en hård valrörelse som hade hållit på väldigt länge, flera år egentligen. Eh, och vi hade ju satsat allt på det här rödgröna projektet och vi hade verkligen haft förhoppningar om att vi skulle kunna vinna regeringsmakten. Vi hade förlorat på tre plan. Dels vann vi inte regeringsmakten, dels fick vi in ett rasistiskt Sverigedemokratiskt parti i riksdagen och dels gick inte Vänsterpartiet framåt, vilket vi också hade hoppats på. Så på inget av de områdena hade vi vunnit framåt. Så det är klart att mitt stämningsläge var inte det bästa. Men, men sen var det ju också det att Sveriges Television faktiskt försökte lura in oss i en situation som vi hade avböjt att medverka i och det tyckte jag inte var heligt. mm jag talade i helgen med, med personer på 70- 80-talen rätt aktiva i den politiska härorden där du befinner dig. Och de menar att den könsmässiga jämlikheten har inte blivit bättre nu jämfört med 78-79. Hur ser du på det? Det låter otroligt för mig som är 33. Jag skulle inte säga så. Jag skulle, jag skulle nog protestera men ändå ganska milt. Därför att de har ju en poäng. Vi har ju inte nått så långt som vi trodde att vi skulle nå då. Men vi är ändå på väg där i någon riktning. Eh, till exempel så under lång tid så låg det stilla med uttaget av föräldraledighetsdagar. Papperna tog ut knappt 20%. Nu är det 25% procent och det ökar. Det är för långsamt. Visst, många av oss är, är frustrerade. Men det är någonting som händer där. Eh, och jag tror att eh, det, en ny generation eh, håller på att ändra på de gamla könsrollerna. Eh, inte överallt och inte bland alla såklart. Eh, men om man ser tendenser för samhällets utveckling så menar jag ändå att det, det, vi ser en del positiva tecken. Eh, det som är så frustrerande det är att vi inte har nått längre. Att fortfarande så har kvinnor mindre inkomster, mindre eh, förmögenheter, mindre makt både över sin egna liv och över samhället i stort. Och det... Eh, det brottas jag med varje dag, dels för att jag är gift med en feminist som är väldigt tydlig i de frågorna. Jag har en dotter som är feminist som tampas med de frågorna varje dag. Och jag ser det runt omkring mig. Så att, och det kan jag säga, det är också en resa jag har gjort. På 70-talet när jag blev politiskt aktiv så var det inte på grund av att jag var feminist. Utan det var ju för att jag såg orättvisor internationellt och i Sverige. Men det var ju klassmässiga orättvisor. Det var ju inte könsmässiga orättvisor. Utan det var ju någon gång på slutet av 80-talet som jag började förstå och omfatta idéerna om att man också måste utjämna skillnaden mellan kvinnorna. Mm. Tack för att ställa upp.